Bé, doncs, molt bona tarda. Ens hem trobat aquí per fer aquesta roda de premsa amb l'Ernest Maragall i en David Pujol, que us explicaran una mica com, com ho tenim, sobretot aquí a dalt, aquí a l'Alt Venim de fer, doncs, de xarrar una mica i de posar les coses en comú. I, bueno, primer de tot, David, tu mateix. I tant. Molt bona tarda a tots. Uh, com ja sabeu, a l'Alt Empordà hem iniciat un projecte de de suma, un projecte de construir un nou, un nou futur pel país i per la comarca i en aquest procés eh, hem doncs, arribat a un acord amb Nova Esquerra, desplegant l'acord nacional que l'Ernest Maragall i Jo Junqueras van acordar fa poques setmanes enrere i la nostra intenció és intentar quedar a l'Empordà, sumar sinergies, teixir complicitats, teixir confiances i intentar construir des d'aquí a l'Alt Empordà i intentar ser referents a nivell nacional una majoria d'una esquerra nacional, una esquerra nacional que actualment no hi és i és orfa i per tant nosaltres volem intentar oferir al ciutadà, a la gent d'aquesta comarca una nova manera de fer política, una construcció d'un nou país una manera de veure eh, la visió dels projectes comarcals, la visió de, del dia a dia de la seva gent i la seva necessitat és una vessant d'esquerres, forta i no se'm convençuda, pensant sobretot en el futur d'aquest país que en breu tindrem i per tant necessitem eines, eines des de l'esquerra, des del teixit, des dels valors, des d'una nova manera de la política i aquí amb Nova Esquerra treballarem conjuntament per intentar crear aquest mar de confiança i aquest mar de treball per construir aquest nou projecte per a aquest nou país. I per tant jo crec que és interessant, estem engrescats, estem il·lusionats i és només l'inici d'un projecte molt més enllà, que volem que molta altra gent d'aquesta comarca s'assumi, s'assumi a un projecte social demòcrata o a un projecte d'esquerres, i per tant sí que m'agradaria fer una crida, que això sigui l'inici i que molta gent amb ganes, amb il·lusió, amb crear noves idees i nous els projectes s'assumin a aquest acord i a aquesta manera de funcionar que crec que és de futur i crec que és necessària pel país i sobretot per la comarca. I crec que en resum és el que nosaltres pretendem fer i pretenem treballar i tenir un èxit eh, que creiem que serà per aquest nou país i repeteixo per aquesta Europa que tots volem, que l'Ernest en aquest sentit eh, com a company de, de llistes, de projecte de nació eh, encapçalarà amb en, amb, en, amb en Terri Cabres i per tant si encara es passa la paraula a l'Ernest que us explica exactament al projecte nacional. Bé, bona tarda a tothom, eh, el cert és que és un goll sec un com més a eh, Figueres i eh, si a més ens presenta la Magda mitjana i estic al costat d'en David Bujol. en eh, fi, ja se una broma massa fàcil, no? però aquesta combinació de Pujol-Maragall sí que funciona aquesta, aquesta, aquesta, aquesta és la bona, eh? aquesta és la bona i eh, ho, ho dic, és una il·lustració, repeteixo, que massa fàcil d'un concepte de fons que, que, no és ni, que no és fàcil però que en canvi és molt, eh, molt, eh, expressa una ambició real eh? tenim un acord un acord polític un acord de debò eh? vol dir que no és, no és quelcom que s'esgoda amb, amb un pur interès eh, més o menys tàctic o oportú d'una convocatòria electoral és clar que volem que aquest acord serveixi per guanyar aquestes eleccions europees a Catalunya o és clar que volem fer el millor resultat possible, simplement. I és clar que volem sumar els actius, les referències socials, les tradicions i, òbviament, les forces respectives. El primer que haig de fer en aquest sentit, abans, abans ho comentàvem tot dinant, és proclamar la, fi, amb admiració la generositat política d'Esquerra Republicana de Catalunya que ha adoptat una determinada visió de país. Jo crec que ho fa conscient del rol que ja està començant a exercir, però conscient sobretot del rol que pot ambicionar exercir. I és un rol que, exigeix aquesta, fi, que inclou aquesta generositat, però que és també fi, coherent amb una visió estratègica de la màxima amplitud, de la màxima transversalitat, i que es planteja en primer terme el de construir una gran alternativa d'esquerres per a aquest país. Hem de, fer, hem de fer, que volem fer, i aquestes eleccions europees em sembla una, una magnífica oportunitat per mostrar-ho, per explicar-ho, volem, volem tenir un país autogovernant, volem Catalunya Estat, volem un país propi, en aquests moments això es diu independència i no, no tenim cap en patx en, en, en proclamar-ho i, proclamar i en, en, en, en fet tot el que estigui al nostre abast per, per arribar-hi això vol dir en... aquest és un objectiu que no s'esgota en si mateix, ni molt menys per què ho volem? què ho volem fer? què hi ha al darrere? quina visió de país hi ha? quina concepció de societat? com ens imaginem a Catalunya Eh, en tant que eh, cohesió social, equitat, justícia, llibertat i hem d'omplir de contingut, hem d'omplir de, de realitat tots aquests conceptes eh? no només proclamar-los o expressar-los com a, a desitj com a objectiu més o menjanyar sinó que els hem de començar a, a ser capaços d'omplir de concreció i mostrar-los als ciutadans i compartir-los amb els ciutadans, aprendre als ciutadans també en aquest procés. Les eleccions europees, en aquest sentit, són una manera d'explicitar de, que aquesta ambició, tal com la veiem ara, i crec que això estem absolutament d'acord amb dues forces, és només possible en el marc d'una Europa en... que també ha de canviar. Nosaltres necessitem una nova Europa per poder fer el nou país que, que tenim al cap. Per això diem aquests dies, en precampanya, un nou país per una Europa nova. I em sembla que això ho resumeix prou bé, no? I d'altra banda, deixeu-me dir que des de Nova Esquerra Catalana, que resistem a aquesta generositat, intentem correspondre amb la, nostra, fi, amb la nostra... Nosaltres ens hem de multiplicar per 4, per poder correspondre amb alguna proporció al que aporta Esquerra Republicana. Però ho estem fent. I la millor manera de demostrar-ho és, per exemple, oferir als ciutadans de Catalunya uns, una implicació absoluta en la coalició i una presència activa molt enllà de l'estrictament individual en, la, en el desplacament dels continguts del programa, de l'oferta que fem i amb la presència d'uns determinats noms de candidats i candidates. Jo avui per mi, especialment, com podeu entendre, orgull de presentar-vos a la Casa mitjana com la segona candidata de nova Esquerra Catalana en la llista conjunta amb Esquerra Republicana. I a Jordi Gustook està sentat que que és el responsable de, des del punt de vista d'elaboració de, de, de, de programes i que està treballant molt intensament dia a dia amb els companyes que republicana a Barcelona, que també estarà també formada part. Això ens sembla que és, és mostrar què i qui som i no som, som un, una referència real del socialisme democràtic i catalanista i volem seguir-ho sent. I volem que es vegi que aquesta és una aportació nítida i un, un valor afegit efectiu en aquesta coalició. I creiem que estem expressant un enriquiment mútu, eh, si som capaços de sumar bé aquest socialisme democràtic i catalanista als actius que no, no, no seré pas jo ara qui descobreixer que ja aportes que Republicana. No? I a més d'aquest socialisme democràtic catalanista eh, ha de ser capaç d'adreçar-se amb aquesta immensa quantitat de ciutadans d'aquest país que durant els últims anys i cada cop més han anat veient com el concepte quedava orfe de representació eh, sense referència política visible o més aviat amb una referència política que semblava menys tenir en eh, cap girar el sentit profund de, que hi havia l'origen del concepte polític i hauria estava orientant cap a altres direccions. Tot el respecte, eh, res a dir, però aquest, aquest país no, no, no té sentit que es construeixi eh, sense aquesta referència present enriquidora i responsable eh, en primera fila. Aquí estem eh, per això i com deia en David fa moment eh, i acabo. mireu, estem en precampanya europees, però tenim una mena de natural impaciència. Eh? Eh, ens hem de contenir avui per no començar a parlar ja de municipals i no de parlar de municipals bones intencions. La eh? parlar de municipals, ciutat de ciutat, poble a poble, capital a capital. De manera que continguem-nos, si voleu, no? però sabíeu qui som eh? i sabeu qui serem i sapigueu que hi serem sumant i sapigueu que serem eh, serem amb la màxima ambició i espero que també amb la màxima eficàcia de, de proposta i de representació i de governació volem construir una gran alternativa d'esquerres a de Catalunya per governar no només per protestar, no només per denunciar no només per testimoniar no només per expressar som d'esquerres i som magnífics no, no, volem governar aquest país, volem canviar-lo i volem fer-ho bé volem fer-ho millor que l'última vegada, també Volem fer-ho. I de moment aquí estem, amb tot l'orgull i amb tota, la, en fi, amb tota la serenitat també i amb la màxima responsabilitat. Benjornes només afegir aquí a l'Alt Empordà que sí que jo represento els meus companys, però que quan jo he arribat ja gairebé tot estava fet. Eh? Per tant, en Joan Armenguer ja ho tenia tot preparat perquè a... sí. arribéssim la resta. I aquí tenim un, un bon equip de Nova Esquerra Catalana, sobretot aquí a, a Figueres, on avui tenim uns quants companys, el Josep Maria, en Sebastià, en Jordi, la Lluïsa. I, per tant, doncs això, també som un equip, no tants, però com a Esquerra, però també ens sentim molt ben acollits i el que estem fent ara és complimentar aquestes dues vessants i l'Empordà de moment. Eh, ho tenim molt ben encarrilat amb un parell de converses que hem tingut per veure què serà el futur. Ja més, un cop més a veure, no, no, no ho dir perquè si no se'ls muntarà me l'entendrà, de l'Alt Empordà cap al Baix Empordà, no? També, Joan no? i sense... Vull dir que aquí no hi ha... No, ens n'anàvem a admetre masses fronteres, no? No, no? no, Cap ni una, però... Cap ni una. cap ni una. Va, molt bé. Si teniu alguna qüestió... Jo tinc unes sí, qüestions que són sí, sí. sí, sí. sí. de polítiques i no sé si ho podien un moment. Si vols, de d'avui, si són d'avui... Uh, Parlau també del socialisme, no és que res perquè hi va sortir doncs tot aquest mig de crítics, no? que s'han omit en uh, una nova no sé, coordinació d'assemblea, no sé com ho veureu uh, des d'esquerra, i com veieu doncs uh, també la posició d'estes des de la direcció del partit dels socialistes doncs, ha demanat calma i tranquil·litat, senzillament. De la direcció dels socialistes no en parlaré, no... no, no, no hi tinc res, Dir. Del que va succeir, en fi, en, jo crec que només ens pertoca respectar, en, en fi, observar, registrar, fer-ho amb una, en fi, en una certa curiositat malsana, per entendre'ns, però sobretot fer-ho amb una certa impaciència, eh? amb una impaciència positiva. Eh? entenem i respectem repeteixo la seva oposició i han de fer el procés que els decideixin, naturalment, tenen tota la legitimitat per plantejar els seus objectius i la seva, la seva acció política però jo els, eh, crec que estem en condicions de dir-los, els necessitem amb el país els necessitem al costat dels ciutadans, els necessitem per construir aquesta Catalunya estat, els necessitem per afirmar aquest concepte de socialisme democràtic que sigui una part imprescindible de la gran alternativa d'esquerres de la qual avui estem parlant. I com que això, en fi, tots hi són necessaris, ells també, però ells tenen naturalment el dret a fer-ho, a recórrer el generari que creguin més convenient. Sí, que ens sembla que estem legitimats per dir-li, eh, si es plau, no espereu gaire el país us necessita, eh? I, eh, I crec que aquesta legitimitat del plantejament que la podem compartir amb els companys que Republicana don't serà dispersada tranquil·lament, cordialment, positivament, però amb tota energia i claredat. Eh? Molt bé. El TSJ, la fiscalia del TSJ, veu marge per discutir raonadament en l'encaix de, de la consulta de de Constitució? Espeçat així, ja ho he vist el títol, no he vist el contingut, no sé si hi ha un text al darrere o hi ha una resolució més detallada. És òbvi que es tracta d'una actitud tan positiva com entenem. Per fi algú diu alguna cosa sensata en aquest terreny, no? No. És tant com proclamar que la democràcia té dret a verificar-se en qualsevol circumstància i que la primera obligació de qualsevol Constitució democràtica és reconèixer aquest, aquest principi de que la democràcia va per davant de les lleis i que en aquests moments l'exercici de l'expressió de democràtica de la voluntat dels catalans sobre el nostre propi futur ha de tenir possibilitat d'expressar-se i possibilitat no només legítima, sinó perfectament, perfectament legal. És, doncs, una via oberta, una via que s'obre, que haurem de saber recórrer i haurem de saber recollir i projectar. Políticament, vull dir que això ha de transformar-se no només en opinions jurídiques més o menys personals o institucionals d'un determinat organisme, sinó que s'ha de convertir amb qualcom que, que estigui inscrit en les decisions polítiques. I això hauria de servir per canviar el vot del dia 8 del al Congrés dels Diputats, per entendre'ls, no? de les forces polítiques que representen l'Estat, no? si fossin coherents, que ho dubto. Molt bé. Deixem-ho aquí, doncs. Hi ha alguna cosa més? No vols afegir res més, de bé res, eh, agrairia la visita de l'Ernest Maragall eh, reiterar que estem molt engrescats eh, en el present i molt il·luminats en el futur Exacte. i crec que si la societat eh, ens ajuda, i és i som, podrem canviar no només el dia 9 de novembre eh, crear un estat nou i començar a construir un estat nou, sinó crear un estat nou en benefici del ciutadà i això crec que és el projecte que ens vincula i que ens il·lusiona tant de cara al futur i per tant jo crec que és positiu és necessari i a més ho aconseguirem segur, per tant a eh, seguir treballant i poc cosa més Molt bé, moltes gràcies, eh? gràcies.